Він каже, хоче мене світу зігнати, і на бойовищі біля калки уперед мене послав під татарські шаблі. Стислав підвівся на одній руці, мотнув головою. Швидкі судиславові очі ловили кожен Стеславів рух. Стеслав рвонув покривало, відкинув з ліжка, скочив і взусів по столи. Мене прогнати, хлопчисько, безвусий. Він підбіг до Судислава, який відскочив від ліжка до лави. Хто тобі казав? Де той купець? А тут, недалеко. Він сам хотів зайти до тебе. Сюди його, заволам Стеслав. Володислав вискочив і за хвилину повернувся, а за ним несмілово заглянув у двері високий бородатий рудий купець у довгому жупані, підперезаний зеленим поясом. Він нерішучи переступив поріг і вклонився. «Сюди, до столу!» – гаркнув князь Мстислав. Купець підійшов і топцював біля столу, поглядаючи на Судислава та Володислава. «Сідай!» – махнув рукою князь. Купець сів на крайчику лави і склав руки на животі. Мстислав підвів голову. Дивився на купця почервонілими хворими очима. «Оповідай!» – процідив крізь зуби. «Ми купці?» «Їздимо скрізь». І ми волині були, звідти приїхали. Купець глянув на Судислава, той непомітно для Мстислава хитну головою. «У підгородді Володимирському...» Я ночував. А прийшов до мене купець один чеський і говорив, що збирається походом на Галич Волинці. Хто збирається? нахилився до нього Свіслав. Волинці. Князь Данило. Що тобі ще купець говорив? Говорив, що князь Данило. На тебе сердиться, бо ти його отчину держиш, така чутка йде. Князь Мстислав схопився. Поїду, зараз же поїду до Володимира. Він захитався. Судислав підбіг до нього і підтримав під руки. Куди тобі, князі, хугорий ти? То що тобі, Данило скаже, тільки нашкодиш. Судислав кивнув купцеві, і той висковнув із світлиці. Судислав довів Мстислава до ліжка. Говорив я тобі, князю, що більшу дружину треба мати, це не в Новгороді, де кожен камінчик знайомий. Стеслав махнув рукою, і Судислав з Володиславом позадкували до дверей. Мстислав упав на подушки, його гризла ненависть до зятя. Чому Данило неприязно ставиться до нього? Про зіпсовані взаємини вони ніколи не говорили. При зустрічах якось обходили це. Не піде ж він, Стеслав, першим до Данила питати. Нехай молодший йде до старшого. Може, Данило хоче прогнати його з Галича. Зміцнів, убився коло тепер уже можна і не поважати старшого. Забув про допомогу новгородській дружини. Повертати назад уже нікуди мсти славу, та й літа вже не ті. Може, Филепові доручити знати, чому Данила сердиться. Хилип людина стороння, ні до кого не хилиться, та не сів він у галечі, де його оселище поблизу. Попросився з Володимира, старий уже став. Щось закололо дуже в грудях. Дихати важко. Мстислав ледве додягнувся до шворки і сіпнув. Вбіг служник. Мстислав звелів привезти лічця. Судислав швидко вийшов з княжого терема і поквапився до стаєнь, де його чекали коні. Володислав ледве встигав за ним. «Сідає візок», кинув Судислав своєму супутникові і з першим. За ним примостився на гнучкому сидінні Володислав. Додому, визволів Судислав Візникові. Володислава свербів язик, йому не терпілося знати, хто це був, одягнений під Волинського купця. Тільки виїхали з кріпості, на вулиці підгороддя, він оглянувшись, запитав, а хто приходив? Судислав сердито кашляну, приїдемо, скажу. Тільки-но війшли в Судиславову світлицю, як господар кинувся на Володислава. «Ну, от ми й дома, немає нікого, тут і питай!» Привізниковий язик розпустив. «І тут є?» – регочуче озвався Филип. Він вийшов з-за завіси, якої було запнено двері у бічну світлицю. «Пфу!» – плюнув Судислав. «От бачиш, дурню!» «Чись, як треба язик за зубами тримати!» – засміявся він. «Ти давно вже тут?» – звернувся він до Філіпа. «Не так і давно, але знав, що ти скоро прийдеш. Розказуєш, що було у Мстислава?» Володислав перелякано кліпав очима. «Вони посідали біля столу». «Вірить, вірить, як маленька дитина!» Потираючи руки, сказав Судислав. «Повірив, що Данило йому ворог!» «Добре зробив ти!» Похвалив Филип Судислава. «Так і перекажу королю Андрію, що ти йому вірний слуга. І скоро перекажу. Приїхали сюди купці чеські!» «Купці чеські!» Розяв від здовування род Судислав. Чеські. Ая Володислава ще дурний, а сам не додумався. Від короля Андрія посланець, від від папи. Тепер тут буде в Галичі торгуватиме хе-хе, купці купцями, хай свої діла роблять, а хороші люди біля них тишком їдуть.